Ez da beren etorkizuna zer izanen den eta horrek kezkatzen ditu lani barta etxean lan egiten duten 44 langiletarik geienak aspalditik ordira zaharrenak 33 urte daramazki han lanean eta ez dute onartzen artaetxea estea. Arduradunek etxe nahi dute estelako errentagarri bainan langileek han segitu nahi dutela lanean esplikatu digu Louise Curutchet langileak. Hoendako hoiek nahi dute zegatu benean guk ez duguna gu bizitzen algira, hemen itsasun eskoaregi baean eta dena jende aldu da, Oino atzu galdeak, baina ospitalitik eta paueko Pere iritegitik galdeak galdeak batugu menan ez dugu kampongira. Estirela etxean egonen eta denak elkarturik egoiteko karpa bat muntatu dute harta etxearen parean Louis de Kychet. Buntatu dugu chapituaz eta hilabete e, bat denako gira, e, ez dugu e, bera, getre txorik sartzeko e, barnian, donc chapitua buntatua dugu atzo eta hor gira chapituen bahnean. Pagatuak gira hilabete guziko api hilean, baina maia atzite ez dakigu zer e, konen dugun. Beren etorkizunaz kezkatuak beraz eta izenpedura biltze bat abiatu dute harta idekirik atxikitzearen alde. Apirilaren amalauean pariserat joan endira asurantzak utxako buruarekin biltzeko.